Tyskland och Sovjetryssland befinner sig sedan tidigt i morse i krig med varandra. Klockan 4.30 uppläste riksminister Goebbels i den tyska radion en proklamation från rikskansler Hitler till det tyska folket. I denna heter det bland annat I detta ögonblick försiggår en uppmarsch som är den största världen någonsin skådat. Tyskarna marscherar mot Ryssland på en front av 2400 km vilken sträcker sig från Finland i norr till Svarta havet i söder. Vidare heter det i proklamationen. Tyska trupper samt finska divisioner och ärövrarna i Norge under befäl av den officer som har överbefället i Norge marscherar tillsammans från Ostbrojsen till Karpaterna. De tyska och rumänska styrkorna breder ut sig från Karpaterna söderut. Denna front är inte endast ett skydd för de enskilda länderna utan ett skydd för hela Europa. Jag har idag beslutat att hon nio lägga det tyska rikets och vårt folks öde och framtid i våra soldaters händer. Tysklands anfall mot Sovjetunionen den 22 juni utan föregående krigsförklaring är inledningen till Operation Barbarossa. Den ska enligt Hitler ge tyskarna ökat livsrum, Lebensraum. De tyska trupperna har till en början stora framgångar. I mitten av oktober har norra armégruppen nått fram till Leningrad, som inringas men som håller stånd. En annan armégrupp når fram till Moskvas förorter, men det har varit hårda strider. Sovjetunionen har hittills förlorat över två miljoner man. Men höstregnen, snön och vinterkylan stoppar den tyska framryckningen. Hitler har ju räknat med att fältåget mot Sovjetunionen skulle vara avklarat innan det blev vinter. De tyska soldaterna har fortfarande sommaruniformer och oljan fryser i fordon och vapen. Den 6 december sätter sovjetiska styrkor in ett motanfall som under en vecka driver tillbaka tyskarna 250 kilometer till räddar Moskva. De tyska befälhavarna låter sina trupper dra sig tillbaka för att undvika ytterligare blodsutgjutelsen. Men den 19 december övertar Hitler själv befälet över armén. Han avskedar de högsta militära cheferna, han förbjuder varje reträtt och han ger order om att alla tyska förband ska göra fanatiskt motstånd.